Ne znam, glumu, do 14-15 na likovni i glazbenu pedagogiju i smjerove primijenjene umjetnosti. Dakle, nama su kvote od 3 studenta do 15 studenata s obzirom da je ovdje je riječ isključivo o individualnom radu i da zaista naši studenti sa svojim asistentima i profesorima provode dosta vremena i zbog toga su te skupine male i svatko dođe u prostor direktne komunikacije sa svima onima s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 Dakle, mene najviše raduje kada dođu naši bivši studenti i kažu čujte mi smo pokrenuli e, udrugu Poduzeće umjetničku organizaciju nešto što je vezano za umjetnost i mi sada želimo s vama potpisati sporazum o suradnji kako bismo radili zajedničke projekte. Mi koji smo bili vaši bivši studenti i vi koji nam možete pomoći logistički. Mi dakle uvijek to podržavamo. E, čini mi se da su oni vidljivi izvan Osijeka. Osijek ima jedan klasičan što se tiče umjetnosti i kulture, ovaj nekako e, e, nema dovoljno senzibiliteta za e, kulturna zbivanja. Ja ne kažem da nema kulturnih zbivanja, ja kažem da nema dovoljno senzibiliteta, e, jer na primjer mi deset godina se borimo i želimo e, oplemeniti sadržajima prostor Barutane, koja bi bila izanredna e, druga scena ili treća scena u gradu, bez obzira je li riječ o likovnim, e, kazališnim ili glazbenim sadržajima no nikako da e, završimo priču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 Od Akademiske 2016. i 2017. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku pokrenut je postdiplomski specijalistički studij kreativne terapije. Prvi i jedini studij takvog tipa u Hrvatskoj, ali i regiji. Inicijativu za osnivanje ovog studija pokrenuli su Umjetnička akademija u Osijeku i Medicinski fakultet u Osijeku. Dakle, to je riječ o specijalističkom posladiplomskom studiju uh, artera, kreativnih terapija. To znači da... Uh, taj e, studij je u to može opisati netko koji je već završio e, jedan visokoškolski program. Mogu ga opisati e, glumci, tako dakle, umjetničko područje, mogu ga opisati liječnici, mogu ga opisati humanističke i društvene znanosti uz neke razlike ispita. E, taj studij e, kreativnih terapija nema u Hrvatskoj, ima ga izvan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 koja je ovlaštena i za priznavanje e, inozemnih certifikata e, terapeuta umjetničkih, e, do, dolaze kod nas, moraju položiti neke ispite razlike i mi, mi im onda dajemo certifikat da mogu raditi to što su naprimjer u Londonu, New Yorku ili Berlinu oslušali. Nakon četverosemestralnog ili dvogodišnjih pogađanja ovog studija, polaznici, ovisno o izabranom smjeru, stječu kvalifikaciju sveučilišnog specijalista art terapije, Sveučilišnog specijalista terapije Pokreta i Plesa, Sveučilišnog specijalista muzikoterapije ili Sveučilišnog specijalista dramaterapije. To je nešto zaista, zaista novo, to je spoj e, medicine i, i ovaj, naših umjetničkih, umjetnička akademije ovaj koja, koja evo za, zaživljuje kao spoj zapravo plus terapija i zapravo kroz Proj naravno je onda je kreativna terapija. Bez medicine nema umjetničkog, a bez umjetničkog nema ni medicine da bi, da bi bili zapravo uh, terapeut i to je velika, velika čast zapravo od američkog George Washington University, njihovi profesori koji su nas uzeli našu akademiju u Osijeku, su uzeli kao podršku. Oni inače svake godine imaju podršku nekom, nekom fakultetu u svijetu, mislim da, da ne kažem krivo, nisam sigurna, ali mislim da je to, da je recimo Osijek, Abu Dhabi i ne znam da li je, da li je, da li je Kina u pitanju. Znači da je to velika čast zapravo da, da imamo stvarno stručnike art terapije koje će nam biti ovaj na našem studiju. Postoji nekoliko definicija art terapije. Jedna kaže da je to psihoterapija koja objedinjuje stvaranje vizualne umjetnosti, kao što su slikanje ili kiparstvo, u svrhu razumijevanja i izražavanja osjećaja. Druga definira art ili umjetničku terapiju kao upotrebu slikarstva, kiparstva i ostalih kreativnih formi izražavanja u tretmanu osoba sa emotivnim problemima. Ali naglašava da je učinkovita i kod zdravih ljudi koje žele razvijati kreativnost i unaprijediti osobni rast i razvoj. Na tržištu rada postoji izrazita potreba za ovakvom vrstom profesije, ne samo zbog brojnih populacija potrebitih, nego i zato što psihološki pritisci i aktualne svakodnevice navode i ostatak građanstva na pomoć u obliku iznimno učinkovite art terapije. O potrebi za ovakvom vrstom profesije pone govori činjenica da je s akademijom i medicinskim fakultetom ugovor o suradnji potpisalo već desetak institucija i udruga iz Osijeka i Đakova. Po uspješnom završetku studija studenti postiplomskog specijalističkog studija kreativne terapije osposobljeni su za samostalan profesionalni angažman u primjeri različitih oblika umjetnosti kao što su likovna, glazbena, ples, i drama, u terapijske svrhe baziranih na principima glavnih psihoterapijskih pravaca i na načelima humanističke i razvojne psihologije te kognitivno-behavioralnih tehnika pri radu s različitim populacijama. Studenti će biti osposobljeni za rad sa zdravom i bolesnom populacijom, što uključuje rad s djecom i adolescentima sa psihičkim tegobama, delikvenskom populacijom, različitim dijagnostičkim kategorijama psihičkih i ili tjelesnih poremećaja, s oboljelima od onkoloških bolesti dalje. Ono što pokretanje ovog studija čini iznimno važnim jest činjenica da se praksa kreativne terapije u Hrvatskoj do sada uglavnom provodila na volontarskoj bazi, dok se službena potvrda za profesionalnu verifikaciju ovakve vrste djelatnosti uglavnom morala stjecati školovanjem u inozemstvu. Slušali ste emisiju od faksa do faksa. Emisiju uredila Mirna Šmita, tonski realizirao Robert Pavelić. Do sljedećeg faksa i do slušanja.